і напружено чекають у небі саме цих ракет. Тепер дочекались і встали. Тиша тріснула, ніч загреміла, тисячі вогнів, трасуючих куль, прошиваючи темряву, помчали звідусіль на перевал. На досвіді попередніх боїв за висоти, підполковник Самій переконався, що між боєм біля підніжжя і боєм на вершині проходить, як правило, певний час, і саме це дає змогу противникові опам'ятатись і зібратись із силами. Щоб уникнути цього тепер, підполковник заздалегідь розставив відповідним чином сили і вогневі засоби полку. Батальйони, що непоміченими вийшли противникові у тил, зараз лежали вище привалу в скелях понад шосе. Встановлені тут станкачі і міномети за сигналом накрили ворожу оборону майже навесним вогнем. Навпаки, бійці першого батальйону ще з вечора залягли догою попід перевалом внизу так, щоб на тлі неба видно було силуети солдатів противника. Вогні знизу і зверху схрестились, накриваючи перевал. Полк почав бій уночі, і це давало йому особливі переваги. Ошелешений несподіваним ударом, Противник кинувся до апаратів, але зв'язок був уже перерізаний. Тим часом штурмовики першого батальйону проклали гранатами проходи в дротяних загорожах. Не змовкаючи серед темряви «Ура!» підіймалося дедалі вище, охоплюючи вершину. Дезорганізований раптовістю нічної атаки, ворог не встиг учинити скільки будь сильного опору. Це був один з найкоротших і найблискучіших боїв, проведених полком у гірських умовах. Втрат майже не було. Академік довго потім пишався перед генералом своєю так вміло організованою нічною операцією. До ранку шосе вже було розчищене бійцями від добових колод. Протитанкових рів засипали так, що по ньому могли рухатися транспорти. Знову заклекотіли ковані колеса, підіймаючись на перевал. Один з найвищих, у Трансильванських Альпах. Бійці поспішали досягти вершини і глянути вперед, що там. Чи не рівнина, чи не степи? А перед ними знову вставала панорама гір, нижчі і вищі кряжі, наче грандіозні хвилі кам'яного навіки застиглого моря. Скільки сягали очі, гори, гори, гори. Бійцями сприймалося бої, бої, бої. Живий, здоровий. Весь час боями просуваємося в горах. Воюємо в Трансильванії, якщо ти коли-небудь чула про таку країну. Б'ємо і німців, і мадярів. Згадуємо нашу далеку золоту батьківщину. Не бачимо нічого, крім сонця над головою. А вночі хмари біліють під нами. Маємо все, що треба солдатові. Мріємо вийти з цих безкраїх гір. Душа тужить за просторами степу. Не скучай, мамо, будь щаслива, Женя. Маковейчик сидить, зібгавшись над апаратом. Раз у раз він підводить запалені очі і глухо повідомляє. Убило комсорг. Убило лейтенанта Номоконова. Поранило санітарку Галю. Мінамети охолодшуючись, похмуро дивляться вгору на висоту 805. Третій день її штурмує піхота і не може взяти. В батальйонах полку лишилося по 15-20 активних багнетів. Командир полку самів, розмовляючи по рації з вищим начальством, тільки ще більше темніє і коротко повторює крізь зуби «Єсть, єсть, єсть!» По тілах ішла чистка за чисткою. У піхоту забрали кухарів, писарів, їздових, старшин. Вони тепер там, на горі, повзли метр за метром все вище і вище між розпеченим камінням, об яке кресались, розплавлюючись кулі. Комбат викликав Брянського до апарата. І Брянський, розмовляючи з ним, також повторював, сцепивши зуби. «Єсть! Єсть! Єсть!» А кінчивши, стів на камені і охопив голову руками. «Що там?» – запитався Гайда. Вимагає дати в піхоту чотири чоловіки. «Що я йому дам? Що я йому дам?» Їй ставши блокнот, обвів поглядом своїх бійців. Кого він дасть? Комбат каже, що це тимчасово. Проте Дрянський добре знає, з піхоти до нього не повертаються. А скільки чесних зусиль, невтомної праці він вклав, щоб ці люди стали такими мінометниками, як зараз. Свій досвід, знання, свою пристрасну любов до справи інтерпляче, на кожному перепочинку, на кожному привалі передавав їм, особливо ж у горах. У гірських умовах роль мінометного вогню одразу підвищувалась порівняно з тим, як це було на звичайній місцевості. Бездоріжжя та різко пересічений рельєф, що обмежує огляд і обстріл, змусили стрілецькі підрозділи користуватися найбільш легкими і рухливими артилерійськими системами. Сучасний міномет виявився наче спеціально створеним для гір. Його можна перенести на в'юках, де ніколи не пройде важка гармата. Своїм вогнем він скрізь прокладе дорогу батальйонові і просунеться сам з допомогою мінометної обслуги. Крутизна траєкторії мін в горах виявилась особливо цінною. Міна викинута під потрібним кутом з однаковим успіхом може збити ворожий кулемет на високім гребені і дістати ворога на дні найглибшої складки, закритої від усіх інших видів вогню. У горах Брянський як командир зустрівся з новими труднощами. Його мінометники, що звикли вести вогонь на рівнині, мусили стріляти в нових умовах. Тільки ґрунтовна математична підготовка Брянського дала йому змогу швидко враховувати всю особливість роботи в горах, і, довчаючись сам, він довучиво весь час своїх офіцерів та бійців. Повітря в горах дуже прозоре, отже і видимість тут стала набагато краще, ніж на рівнині. Тому наводчикам і спостерігачам, які звикли відзначати відстань в умовах рівнини, тут ці відстані здавалися меншими від справжніх. Брянський поставив начебто химерне завдання – перебудувати очі. Доки очі не звикнуть до гірських умов, старший лейтенант заборонив і собі, і своїм підлеглим визначати дистанції на око. Він став вимагати, щоб дані ока обов'язково перевірялися хоч без сіткої біноклі. Ні собі, ні підлеглим Брянський не давав у горах спокою. Навіть Сагайду і Черниша він тренував годинами, привчаючи дивитись по-новому. І знову свій досвід, свої експерименти і спостереження він намагався узагальнити і занотувати. Він весь час поспішав, не мов турбувався, що не встигне іншим разом цього зробити. Майже не знаючи сну і відпочинку, він як фанатик-експериментатор, лежачи десь між гарячим камінням, Виводив якісь додаткові формули для стрільби знизу вверх і інші для стрільби зверху вниз. Набивав записами свій планшет і, всміхаючись втомленими очима, говорив чернишеї. Коли що трапиться зі мною? Візьмеш, друже, цей планшет у спадщину. І додавав замислено. Шкода, коли б наш досвід здобутий такою ціною, пропав, загубився. Хто знає? Можливо, він ще колись придасться тим, що ходять нині в піонерських кроватках. Ми, звичайно, думаємо, що це війна остання на світі. Але ж знаєш, як багато ворогів у нашій вітчизни. І ось тепер він сидить з блокнотом та олівцем в руках і дивиться на свою роту, яку плекав, навчав, ростив, як мати своїх дітей. З ними з цими людьми, простими, чесними і відданими, він уже пройшов сотні кілометрів і мріяв пройти ще сотні. Але кого ж я йому дам? І він почав писати. Записав трьох і задумався. Потім, обламуючи олівець, додав четвертого. Шовкун. І йшли старий барабан, його сусіда Багрій, молдаванин з рибниці Булацелов і Шовкун. Вислухавши наказ, ніхто з них нічого не промовив ні про що не просив. Мовчки, дивлячись у землю, зібрали свої бідні солдатські пожитки і попрощалися з товаришами. Уже відійшовши кілька кроків, Шовкун раптом вернувся і ніяковіючи підступив до Брянського. Ось, мало не забув. Ваші комірці, товаришу у гвардії, старший лейтенант, випрані, чисті. І ще раз глянувши з прихованою ніжністю на свого командира, козирнув і кинувся доганяти товаришів. Це було в обідні пору. А не пройшло й кількох годин як шовкун знову спускався на вогневу тією самою стежкою між борими кущами і величезними брилами каміння. На цей раз підборіддя шовкуна було перев'язане, і крізь марливу подушку проступала свіжа кров. Його обступили товариші і земляки. Але шовкун не міг як слід володати роздробленою щелепою, тому не говорив, а тільки сичав крізь зуби. Я нічого і не встиг, сичав він, а була цела поруч на Багрій і барабан були ще живі. Вдруге, розлучаючися з товаришами, тепер уже, щоб іти в тил, Шовкун знову підійшов до Брянського. Товаришу гвардії старший лейтенант, побережіться. Прошу вас, побережіться. Ледве міг розібрати брянський, бо мені погане виділося. Шовкун серйозно глянув на нього Брянський. Хіба можемо вберегтися від своєї долі? Воно то так. На прощання Брянський міцно потис ординарцеві руку. Вилікуйтесь, повертайтесь в роту. Я вас завжди прийму. Постараюсь, товаришу гвардії старший лейтенант. Спасибі. Коли Шовкун пішов. Повільно спускаючись на дно Міжгір'я, Брянський далеко провів його пильним поглядом. Потім підійшов до Черниша, сів поруч з ним на теплому камені і сказав з якоюсь особливою задушевністю. «Женю, я тобі вже говорив, коли б зі мною що трапилось, забери оцей планшет. Тут усі мої, все моє, я знаю, ти доведеш до кінця» знаєш усі мої ідеї. Їх розумієш краще, ніж будь-хто. Гаразд? Черний шмовчке стиснув руку товариша. Високо над глядою гір ключем пролітали в сонячному небі якісь быстрі тонкошиї птахи, витягнувши голови вперед. Брянський, мружачись, стежив за ними. На південь, у вирій. Ти не цікавився, Женю, шляхами птахів? Існує ж якась закономірність. Наші сюди навряд чи літають. З Білорусі вони через Україну, а потім, напевно, через Чорне море. Черниш уперше почув від Брянського це Білорусь. Вимовив його старший лейтенант з незвичною ніжністю в голосі. Задумались обидва. Кожному свої думки, свої мрії, Навіяли оті високі таланіючі птахи. Хомахаєцький, висунувши з ячейки, яку він цілу ніч добав собі хайлом, терпляче вдивлявся в курщуваті зарості, що тяглися ліворуч попід висотою. Німці, раптом вимовив він блідночий. Мінометники з сусідніх ячейок настрожено глянули в той бік. То тобі здалося? Там десь наші сорокап'ятчики. Примітка. Сорокап'ятчики, артилеристи 45 мм артилерії. Ба, німці. Ба, ні. Раптом ще кілька голосів разом вигукнули. Німці. Тепер уже помилки не могло бути.